A PITE és a FÉNFORMA Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Rebi nevű cica, aki meghívott ebédre egy princesz nevű kiskutyát. Szeretettel várlak, drága princesz, írta neki egy levélben, ígérem, hogy csoda finomat főzök. A legkedvesebb PITE formámat fogom használni hozzá, tudod azt, amelyiknek rózsaszín a széle. Meglátod, soha ilyen finomat nem ettél, Ráadásul az egészet te eheted meg, mert én lemondok a részemről a kedvedért, és csak vajas máffint eszem. Princesz elolvasta a levelet, és rögtön válaszolt. Nagy örömmel jövök, ott leszek negyedötre. Képzeld, milyen különös véletlen, én is pont meg akartalak hívni magamhoz ebédre, drága rebi, roppant incsiklandó étellel készültem, írta a princess. Aztán a végére még odabigyeztette, remélem nem egeres pite lesz. Pár pillanat múlva rájött, hogy ez elég udvariatlan zárszó, úgyhogy kihúzta a mondat végét és kiavította. Remélem finom lesz. Aztán odaadta a levelet a postásnak. Utána folytana a Rebi Pitéjén gondolkozott, és újra meg újra elolvasta a levelét. Borzasztóan félek, hogy csak egér lesz, mondta magában. Képtelenség, hogy az egérhús lemenjen a torkomon, de hát meg kell majd ennem, mert azt kívánja az illem. Ráadásul az én pitémben finom borjú hús lett volna sonkával. Még hogy a rózsaszín szélű forma, hát az enyém is pont olyan. Mind a ugyanott vettük Pöttyös néni boltjában! A princesz bement a kamrába, levette a félkész pitét a polcról, és azt mondta. Összeraktam, már csak meg kell sütni. Milyen csodásan sikerült a teteje! Külön betettem a közepére egy kis fémformát, hogy alátámaszza a tésztáját, és jól meg is szurkáltam, nehogy behorpadjon. Ó, bár csak a saját pitémet ehetném meg inkább, és nem azt a másikat, amit egérből sütöttek. Ahogy így sóhajtozott, sopánkodott, újra és újra elolvasta Rebi levelét. Rózsaszín a széle, és az egészet te eheted meg. Te, vagyis én. Ezek szerint a Rebi meg se majd a saját pitéjét. Fehér forma, rózsaszín mintával. Rebi biztos elugrik majd a boltba a muffinokért. Ó, micsoda remek ötletem támadt. Szépen odaszaladok, és kicserélem a pitéjét a sajátomra a sütőben, amíg nincs otthon. Princesz roppantul elégedett volt a saját ötletével. Rebi közben megkapta a princesz válaszát, és ahogy megtudta, hogy a kiskutya elfogadta a meghívást, rögtön betette a saját pitéjét a sütőbe. Két sütője volt egymás fölött, körülöttük mindenféle díszgombok és fogantyúk. Rebi az alsó sütőbe tette a saját pitéjét, kicsit nehezen járt az ajtaja. A felső sütő túl gyorsan süt, mondta Rebi magában. Ez a pitém különösen zsenge egérhússal és szalonnával van töltve, és alaposan kicsontoztam az egereket. Amikor princesz legutóbb vendégségben volt nálam, majdnem a torkán akadt egy halszálka. Hm, kicsit kapkodva eszik, úgy is mondhatnám, habzsol. Amúgy persze igen finom és elegáns kiskutya, százszor százszorta előkelőbb társaság, mint pöttyös néni. Rebi kiseperte a tűzhelyet, és begyújtott a kájhába. Aztán tiszta vizet hozott a kútról, és megtöltötte a teáskannát. Utána neki látott rendet tenni a nappaliban, ami egyben konyha is volt. Kiporolta és megigazította a lábtörlőt és a kandalló előtti nyúlbőrszőnyeget. Letörölte a port az óráról és a kandalló párkány díszeiről, fényesetörölte törölte a székeket és az asztalt. Aztán megterített hófehér abrosszal, arra a legszebb porcelánjain tette, amelyeket a kandalló melletti tálalóból vett elő. A fehér teáscsészéken rózsaszín a rózsabimbók díszelektek, a tányérokon fehér minta. Amikor kész lett a terítéssel, fogott egy kancsót és egy kék mintás tálat, és elment a gazdához friss teért és vajért. Amikor hazaért, bekukucskált az alsó sütőbe. A pite igen ígéretesen alakult. Rebi vállára kanyarította a nagykendőt, és felvette a főkötőjét, és megint elment hazúról a boltban akart teát, kockacukrot és narancslekvárt venni. Ez alatt a falu másik végén princesz is elindult hazúról. A falu közepén találkoztak, mindkettőjüknek kosár volt a karján. Udvarias Bicentéssel köszöntötték egymást, nem elegyettek szóba, hiszen tudták, úgyis együtt töltik majd a délutánt. Alig fordult be princesz a sarkon, rohanni kezdett Rebi háza felé. Rebi bement a boltba, megvette, amit akart, és még arra is jutott ideje, hogy egy kellemeset plegykákodjon Pöttyös nénivel. Pöttyös néninek persze megvolt a véleménye az ügyről, de csak Rebi háta mögött dohogott. Még hogy egy kiskutya, mintha nem lakna elég macska szóriben, és kihallott még olyat, hogy pitét sütünk a délutáni teához, micsoda ötlet, morgolódott. Rebi beugrott tivadar pékségébe a masszinokért, aztán hazament. Ahogy a bejárati ajtóhoz ért, Zörgést hallott oda bentről. Remélem nem a szarka járt itt, mondta. Minden esetre jól elzártam a kanalakat. Úgy hallom, valaki motoz a konyhában. De senkit sem talált a házban. Rebi nagy nehezen kinyitotta az alsó sütőt, és igazított egyet a pitén. Kellemes, sült egér illat lengte be a házat. Princesz közben kiosont a hátsó ajtón. Nagyon különös, hogy a rebi pitéje nem volt a sütőben, amikor betettem az enyémet. Ráadásul sehol sem találtam. Ha, legalább szépen betettem a jó forró felső sütőbe. A többi fogantyút hiába rángattam. Biztos csak dísznek van mindegyik. Egyedül azt sajnálom, hogy nem találtam meg az pitét, hogy eldogjam valahova. Vajon hová tehette? Sajnos, amikor meghallottam, hogy belép a házba, ki kellett szaladnom a hátsó ajtón. A princesz hazament, és jól kifésülte fényes fekete bundácskáját, aztán szedett egy csokor virágot a kertből Rebinek, és várta, hogy elérkezzen a négy óra. Rebi, miután meggyőződött róla, hogy senki se bujkál a kamrában vagy a szekrényben, felment, hogy átöltözzön. A lila sajám vette fel, Hímzett muszlinkötényt, kötényt, csipke gallért. Aztán lement a konyhába, megfőzte a teát, és a kájhára tette. Újra benézett az alsó sütőbe, a pite már szép barnára sült, forrón gőzölgött. Leült a tűz úgy várta a kiskutya vendéget. Jó ötlet volt az alsó sütőt használni, mondta. A felső biztos túl forró lett volna, csak tudnám, miért volt nyitva a szekrény ajtaja. Lehet, hogy mégis járt valaki a házban. Pontban négy órakor princesz elindult a vendégségbe. Olyan sebesen loholtát a falun, hogy túl korán odaért, úgyhogy kicsit ácsorgott még az utcán Rebi háza előtt. Nem tudom, vajon Rebi kivette -e már a pitém a sütőből, és bár tudnám, mi történt azzal az egérhúsos pitével. Pontban negyed ötkor finom kopogás hallatszott. – Itthon van a Rebzon asszonyság? – szólt be princesz az ajtón. – Gyere be! Hogy vagy, kedves princesz? – örült meg Rebi. – Örült meg Rebi. – Remélem minden rendben. – Nagyon is köszönöm. És te hogy vagy, drága Rebi? – érdeklődött princesz. – Hoztam neked virágot. – Jaj, de finom, pite illat van. Ó, köszönöm a csokrot, szalannás egér, örülök, hogy tetszik. Jaj, ne beszéljünk még az evésről, drága Rebi, mondta gyorsan princesz. Milyen gyönyörű ez az abrosz, és vajon megsült már, kivetted? Szerintem még öt perc kell neki, nyugtatta Rebi. Még picit barnulnia kell, addig kitöltem a teát. Cukorral iszod, édesem? Ó, igen, köszönöm, drága rebi. Kérhetek egy külön kocka cukrot az orromra? Ezer örömmel, drága princesz! Na hát, milyen szépen pitizel! Igazán kedves látvány! A princesz leült, és nagyokat szimatolt. A kocka cukor még mindig ott volt az orrán. Hű, de finom illata van ennek a pitének! Hű, de szeretem a sonkás borjú húst! Ö, úgy értem, szalonnás egeret. Zavarában beejtette az asztal alá kockacukrot, és utána mászott, hogy megkeresse, úgyhogy pont nem láthatta, melyik sütőből is veszi ki Rebi a pitét. Rebi az asztalra tette a pitét, én csiklandó szaga volt. Princesz a cukrot majszolva mászott ki az asztal és felült a székre. Mindjárt felvágom neked a pitét, én maradok a vajas narancs lekváros muffinnál, mondta Rebi. Tényleg csak Maffin teszel, óvatosan azzal a fényformával. Miről beszélsz? kérdezte Rebi, és tovább vágott. egy kis lekvárt? mondta gyorsan princesz. A pite rendkívül ízletesnek bizonyult, a muffin pedig könnyű volt és forró. Gyorsan elfogyott minden, különösen a pite. Azt hiszem, gondolta a princesz, jobb lett volna, ha én magam vágom fel ezt a pitét. Még szerencse, hogy a rebi nem vett észre semmit. Milyen simára sült a tölteléke. Nem is emlékszem, hogy ilyen apróra vágtam. Úgy látszik, ez sokkal jobb sütő, mint az enyém. Ő, de gyorsan eszik ez a princesz! – gondolta magában Rebi, miközben vajat kent az ötödik már finnyára. A pités tál gyorsan ürült. Princesz már negyedszerre revett magának, és most éppen a kanállal kotorázott a tálban. – Szeretnél még egy kicsit a szalonnás feléből? – Köszönöm, kedves Rebi, csak a kis fényformát kerestem a töltelékben. – Miféle fényformát, kedves princesz? tudod azt, amit azért teszünk a pitébe, hogy megtartsa a tetejét, mondta princesz, és a bundája alatt elpirult. Ó, oh, oh, én nem tettem bele ilyesmit, mondta Rebi. Az egér pitét nem szükséges kitámasztani. Princesz tovább kotorázott. <tos> nem találom, mondta nyugtalanul. De hát, ha nem is volt benne, értetlenkedett Rebi. De igenis volt, csak azt tudnám, hova lett... Princesz már majdnem kiabált. – Bizony mondom, hogy nem volt kedves princesz. Én nem szoktam fénytárgyakat dugdosni a pitékbe és a süteményekbe. Nagyon kellemetlen tud lenni, különösen amikor habzsolva eszik valaki. Tette hozzá kicsit halkabban. Princesz egyre rémültebben kutatott a kanállal a maradékban. A nagy-nagynéném Justina, pöttyös néni nagymamája úgy halt meg, hogy a torkának adta karácsonyi szilvapudinkba rejtett szerencsegyűszű, ezért aztán én soha nem teszek fémtárgyakat az ételbe, mondta Rebi. Princesz rémülten forgatta a pitéstálat. Ne izgújj, csak négy fémformán van, és azok mind ott vannak a szekrényben, nyugtatta Rebi. Princesz nyűszíteni kezdett. – Meghalok! Meghalok! Lenyeltem a fémformát! Jaj, kedves Rebi, nagyon rosszul vagyok! – Az lehetetlen, kedves princesz, hiszen mondom, hogy nem volt benne fémforma! Princesz panacosan nyögve vonaglott a széken. – Jaj, jaj, borzató! Lenyeltem egy fémformát! – De hát semmi sem volt a pitében! – Haragudott meg most már, Rebi. Igenis, volt Rebikém, és biztos vagyok benne, hogy lenyeltem. Hadd tegyek már egy párnát a derekad alá, drága princesz. Mond, merre érzed a hasadban? Jaj, mindenhol fáj, drága Rebi. Egy jókor a fémformát nyeltem le, aminek ráadásul éles és cakkos a széle. Elszaladjak az orvosért. Indulok, csak előtte megint el kell zárnom ezeket a kanalakat. Ó, oh, igen, hozd el, kérlek, doktor Magassi, drága Rebi, hiszen egy szarka biztos sokat tud a fémek lenyeléséről. Rebi kényelembe helyezte Princezt a tűz előtti karosszékben, aztán elszaladt a faluba, hogy megkeresse az orvost. A kovács műhelyben talált rá. Épp rozsdás szegeket dugdosott egy tintás üvegbe, amelyet a postáról tulajdonított el. – Sok hús, csak hús, ha-ha-ha! – ha, csörögte oldalra billentett fejjel. Rebi elmagyarázta, hogy a vendége lenyelt egy fémformát. – Csörrege, ha-ha-ha! – mondta a szarka, és fürgén útnak indult. Olyan gyorsan ugrált, hogy Rebi csak futva tudta utolérni. Meglehetősen feltűnő jelenség volt. Na most már az egész falu tudja, hogy a Rebi orvost hívott. Megmondtam én előre, hogy betegre eszik magukat, jelentette ki Pöttyös néni. Mielőtt Rebi a doktornál járt, különös dolog történt princeszsel. Ott ült a tűz előtt, sóhajtózva és nyögdícselve, és roppantul sajnálta magát. Hogy tudtam lenyelni egy olyan nagy tárgyat, mint egy fémforma? Felállt, visszament az asztalhoz, és újra belekotorta a pitébe a kanalával. Nem, nincs benne fémforma, márpedig én beletettem egyet. Senki más nem evett a pitéből, csak én, tehát nekem kellett lenyelnem. Újra leült, és szomorúan bámulta a táncoló lángokat. Egyszerre? Valami sziszent Hú, hogy megijedt! Kinyitotta a felső sütő ajtaját, és kiáradt belőle a finom, forró, borjú és sonka illat, és meglátta a szép, barnára sült pitét is, és a közepén a lyukonát látszott a fényforma széle. Princesz nagyot sóhajtott. Ez azt jelenti, hogy egeretettem. Nem csoda, hogy rosszul vagyok. De még rosszabbul lennék, ha tényleg lenyeltem volna a fényformát, gondolta magában. Kellemetlen lesz ez az egészet megmagyarázni Rebinek, mondta. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha kiteszem a pitémet a kertbe, és meg sem említem neki. Aztán miután elköszöntem, szépen visszaló pózom érte, és elviszem magammal. Ki is ment a hátsó ajtón, és kivitte a gőzölgő pitét a kertbe, aztán visszaült a kandalló elé, és lehúnyta a szemét, úgy, hogy amikor Rebi visszatért az orvossal, úgy tűnt, hogy mélyen alszik. – Csak hús, sok hús! – csörögte a doktor. – Már sokkal jobban érzem magam. Riadt fel princess Ezt igazán örömmel hallom. A doktor hozott neked egy pirulát, drága princesz. Ó, oh, azt hiszem már attól is jobban leszek, ha megtapogatja a pulzusom. Bizonygat a princesz, és próbált elhúzódni a szarka elől, aki tartott valamit a csőrében. Csak egy kenyérgalacsin, jobb, ha beveszed. Így áll hozzá egy kis tejet, kedves princesz. – Csak hús, sok hús? – kérdezte a doktor, amikor princesz köhögni kezdett. – Ezt már hallottuk – vesztette el a türelmét, Rebi. – Tessék, itt ez a lekváros kenyér, menjen ki vele az udvarra! – Csak hús, csöröge! <gül> – csörögte diadalmasan magassi doktor a kertből. – Már sokkal jobban érzem magam, kedves Rebi – bizonygatta princesz. Talán jobb lenne, ha haza mennék, mielőtt ránk esteledik. Magam is így vélem, kedves princesz. Kölcsönadom az egyik jó meleg sálamat, és hazakísérlek. A világért sem élnék vissza a türelmeddel. Csodálatos, mennyire rendbe jöttem. Csak egy pasztilla kellett a doktortól, és valóban lenyűgöző, mennyire kigyógyított a fényformából. Reggel korán meglátogatlak, hogy megtudjam, hogy telt az éjszakád. Rebi és princesz érzékeny búcsút vettek egymástól, és princesz hazaindult. Mielőtt kiért volna az útra, visszanézett, Rebi már bement a házba. Princesz gyorsan átbújt a kerítésen, és hátra felé került, hogy belessen a kertbe. A disznó tetején ott ült a szarka és három csóka. A csókák csőre tele volt pitével, a szarka pedig épp a fényformából itta a szaftot. Csak hús, sok hús, ha, ha, ha, nevetett a szarka, amikor észrevette princesz fekete orrocskáját a kerítés rései között. Princesz hazaszaladt mélységes szégyenében. Amikor Rebi kilépett az ajtón, hogy vizet vigyen a mosogatáshoz, egy rózsaszín és fehér tál találta meg a kert közepén. A fémforma a kerti csap alatt volt, magassi doktor ugyanis előzékenyen odahelyezte. Rebbi döbbenten nézte: Hát, ilyet kilátott? Tényleg volt fémforma? De hiszen az enyémek mind ott vannak a szekrényben. Én ilyet még életemben. Ha legközelebb vendéget hívok. Akkor maradok inkább pöttyös néninél.